Sa koliko godina smijem skinuti nikab, sa koliko godina smijem skinuti nikab pred djetetom, sa koliko godina je dječak punoljetan. Znači, vjerovatno se cilja da žena pod nikabom i sada dječači će ulaze, koja znači, je to, to ta vremenska ta, ili starostna dob dječaka gdje ne smije više skidati ovaj nikab. To nije starosno određeno. To se gleda od dječaka do dječaka. Naći dječaka sa deset godina ko behut. Ništa ne zna, ništa, on je kontao, on prolazi, ulazi, uleti u subu, uzme sebi igračko, ode tamo lutke, ne znam, igra se lutkama, kamiončićima, ništa, on je, vidi se, znači je to dijete da nema ništa, a vidite dječačića uđe, stavio ruke u džepko maneken i hoda ispred žena, a je sam vam lijep, kako, i onda kad odu žene kući kaže, mama, ona žena je tako lijepa, ima finu kosu i pođe opisivati, to se dešava. Da dječački dođu, uđuju, pisuju žene kako su lijepe, kako su šta, znači u toj već dijete je koje razaznaje i koje znači može, e već znači takvu djecu polako treba znači koje razazneju i koji su znači ono, jeli, a, pokazali znači ovaj da da, da da razaznaju šta su lijepe žene, šta je lijepo, šta nije lijepo, znači veći polako treba odvajati od žena i, a definitivno znači dijete kad ima puno ljestvo onda treba ga odvojiti znači i da se ne pokazuje znači pred njim ništa. Naša žena ilikojernost je nikad, neće pokazati ništa s koga tijela pred njima.